перехитується на скрипучій нозі грінь перепадя, кидає об землю безкозирним кашкетом. «Скільки можна воювати? Скільки?» В реле і в тумблер, заводить вертоліт, забергає дітей із дитячих ясел і злітає в небо. Возноситься над городищами і кричить. «Кончати це діло треба? Скільки можна?» «Ще від минулої війни є каліки, а вони знову починають». Пошматований Ординець ганяє в степу за Сіньком Барвінським, що вершникує на мотоциклі, жбурляє на вздогін сліпучий зашмург, заарканює ним кермо мотоцикла. Сянько зозлагазує, тягне Ординця за собою, вислизає загнаний кінь з-під вершника, тіло Ординця охляло волочиться за мотоциклом. Оце тобі дебети і кредит, Бузовіри. Сергій Монарх стоїть у воротах свого дитячого двору. Слиний губну гармошку, вчиться грати якусь тягучу, безпросвітню, довгу монгольську мелодію. Дзвінка дергує ним. Богдан Гуслер заїздить кукурудзяним комбайном із стилу, запускає блискучі ножі під копита ординських коней, попльовує на долоні і приспівує. Їхав козак через місто, під копитом камінь трісну. Да гей, гей, гей. Василь Круць вискакує – Охляп на наровистому колгосному льоху і зникає в напрямку Рівнополя. Я в Савчині хутори і за підмогою. Іван Капшук стоїть на старій автомобільній шині, нерво плете на спицях кольчугу на свої груди. Микола Подорожній зводиться вшпиньки і ординські зашморги, досягають лише його колін. Він неквапливо заряджає мисливську рушницю. Сашкотур хапається за кобору, кричить до сина, що визирає за рогу хати поклади на місце пістолет, якому сказав, от зараз спущу твої штани так. Та вже підоспіла і степла орда, затопила усі городища, постягувала із хат телевізійні антени, що також схожі на хрести. Мусій спішується, стілець полегшено сітхає, ординці ведуть натовп ранок. Хтиве мусіве око пильно обмацує кожну, он в тієї лице, як сонце над Азією, але ноги-ноги ні, її посилатимуть до греків, по товари. Невже в цьому проклятому улусі не знайдеться чогось путнього? А казано, що ці невірні славляться дівами, брехня? Стривай. Уон ховається за спинами бранок пишногубе створіння. Вивейте з меду та їхнього що ладану і мири. Як тебе звуть? Мартою. А що, влюбився? «Як ти розмовляєш зі мною, рабине?» «А як умію? Ти ж першим заговорив. Я можу й замовкнути.» Кинулись з оголеними ятаганами орденці, заломили полонянці руки, почали зв'язувати її ж таки довгою косою. «Геть, собаки, не замацуйте своїми руками її тіла, відведіть до мене в намет». Ніхто ще так не зухвалів перед молодим, вродливим, як сонце над Азією, ватагом Орди. Військо невдоволено зашипіло, заскреготало зубами, гупнуло кулаками під кінські ребра і попросило свого Бога, щоб допоміг їм угамувати невдоволення. «Такий молодий і красивий, а братимеш мене силою? І не встидно тобі?» – сказала Полонянка, коли догорів вітряк на Сарматському горбі, коли незавойовані городища впала ніч, Нашпилившись на списи вертових, що тайкома прислухались до тиші у мусієвому наметі. Я такий красивий і всеможний, що ти зробиш це сама. Ніколи. У нас це роблять лише з любові. А я люблю тебе. Це неправда? Я вірю лише рівним собі або слабшим. Я люблю тебе, і тому ти рівна зі мною. У нас до коханої приходять наодинці, а ти прийшов із Ордою. Отже, можеш взяти мене силу міць і попереджаю, як речатиму, щоб чули усі городища. Тоді мені простять і не цуратимуться як прокаженої. Тоді я стану рівним тобі. Тебе прокляне твоя орда. Хай тільки зірви свого осоружного хрестика із шиї. Цього ніколи не буде. Хіба зірвеш сам, як завойовник? Спи, я не чепатиму тебе. А я й не боюсь. Спи. І відпусти мене до наших. Я не хочу завтра ховати очей від підкови. Ну, і йди ти під три хрести. Оранці орда збігла із сармацького горба, як брудна душівка, взявши із собою лише звінку монарх, як заложницю. З усіх кранів у городищах потекла вода, змиваючи сліди навали. Дзиндра останнім перемайнув на стільчику бух, а на груді в Марти одразу ж постало опудало у монгольській соболиній шапці, у припахлих кінським потом шароварах, на руці замість годинника та куса куца шабелька. А ввечері у причілкове Мартине вікно постукали. Вона повернула вишмульганий дерев'яний верблик, Побачила перед порогом коцею слінчик, Вже хотіла знову зомкнути двері, коли міцні чоловічі ручиська перегнули її стан. Пропахлі цітюновим димом уста вп'яли свої губи, і долівка вислизнула з-під ніг. Я прийшов без зорди. Я покинув її під Балтою. Це вже не має значення. Мариня роздзвонила усім, що я ночувала у твоєму шатрі. У світлиці тобі послано постіль. Стрельнув в її кімнати, і Марта пала на ліжку. Того затягувала коси, що пахли любистком, довкола тонкої шиї. Рядання тросило її тілом, під варима чувся запечений шепіт, стільчик пощипував спориш під вікном, вітер розгойдував шабельку на руці опудала. Під ранок її рука намацала засув, і молодим усій смаглявий, як серпнева ніч, став на коліна біля її ліжка. А коли на підвіконі завиднівся червоний дюбок орла, Марта наче знавісніла. Люто рушпалила його руками по смаглявих щуках, трусила кулаками в груди, випнула за поріг, поправила хрестик на грудях і заходилась обмивати своє біле слов'янське тіло. Того дня вона зняла з города опудало, викинула вбух шабельку. Кілька діб блукала в монгольському лісі. Їла березові бруньки, щоб скинути дитину, але через літо, через зиму і весну в неї народився русявенький кароокий хлопчик, якого нарекла Мстиславом. Він і заснував і донині рід дзиндрів, що множиться не лише в городищах, а й у дальших світах під різними прізвиськами, аж поки праправнук того русявенького хлопчика не потрапив в історію, як джура Богдана Хмеля. Кажуть, що мати того хлопчика. Співала над його колискою отакою Наїхала Ордана в Карлінгу, попускала коней по долині, розвісила сідла на калині, запалила гнізда солов'їні.